u pravi muslimanje. Da ga vraćam jutro ćemo početi sa ovim predavanjem, koji smo odgodili od sinoć, a tema predavanja je, pošto vidite, istorijski pregled razvoja kirajeta. Htio da kažem, možda malo preciznije, istorijski pregled razvoja kirajeta kao nauke. Mi se sigurno su čuli nekada znači, ili u ili ste čuli da neko drugačije neke određene ajere iz Kur'ana učiti. Pa ste, na primjer, čuli da se može učiti kao što mi učimo Maliki u Middin, a neki drugi uče Meliki u Da što ja znam, kao što se kufu wadn ahad, kao što mi učimo porivač Hafsa ala Asma kufu wadn ahad, neki uče kufu alin ahad i tako dalje. Uh, Znači istog razloga, iz razloga što je Kiraj kao nauka usko povijezvana sa tegđudom, sa ispravnim učenim Kur'ana, ja sam thio da upravo sa tim kredavanjem počnemo da damo jedan kratki historijski pregled razvoja ove nauke. Na samom početku, kao što sam i sinoć bio, ovaj rekao da je ova tema malo poteža tijelo. Iz razloga za to što je možda ova nauka, Kirajeti, uh, u zadnjem stoljeću, ili možda još malo prije toga, bila nauka koja je u mnogim mjestima zamrla. Pa ne samo kod nas ovde, da nije bilo ovaj, da kažemo, dovoljno takozvani kura za kako se to kod nas naziva, nego čak i u drugim dijelovima islamskog svijeta. Međutim, upravo u zadnjih godina, može, možda zadnjih deset ili, ka kažemo još više, zadnjih 50 godina, ova nauka se strašno razvija i, da kažemo, ali kažem tako postaje sve modernije i modernije. Pa tako sve više i više možemo na primjer naći kaseta učenja Kurana po drugim qiraetima. E, možemo također čuti u raznim prilika i kako se uči Kur'an po drugim ovaj qiraetima i tako Kao osnova za govor na ovu temu e nam odnosno osnova za za ovu temu je hadis فقد صلى الله عليه وسلم يقول الله وكرمه صلى الله عليه وسلم كان ينزل القرآن على سبعه احرف قران ابي عبد من سبع حرف قران ابي عبد حرف zatem ابن الجزري في صنيره النشر فاج واثر الاختلاف ان ربنا انزله بسبعه المحونه اي ازرق بازيلا جينيا مديكارياما je to, što, ga, što je Allah Jelšanu Kur'an objavio na sedam harfova. U arabsku mjeziku harf, znači, se sam ukratko dotači komentara u hadisa, u arabsku mjeziku harf između oslavog može značiti način. A zato mi provodimo ovaj hadis, kažemo da Kur'an objavljene na sedam različiti načinja. Međutim, šta znači te sedam različiti načinja, načina šta znači te sedam harfova, među islamski učenjacima, oko toga ima desetina i desetina mišljenja. Znači neki navode preko 40 i preko 50 mišljenja da kod islamski učenjaka izreda mufessira, izreda kura, izreda muhadisa postoji toliko mišljenja da čak Ibn Čezari poznat i najmrši alim iz kirajeta u islamskom umetu takođe razmiškala sam ovom hadisu preko 30 godina i razumio, razumio sam ga zatim na takav i takav način. Ibn Čezari daje svoje mišljenje, odnosno svoj komentar o Hadis. hadisa. E, ovaj hadis je bio predmet, da kažemo, velikih raspravak od islamskih učenjaka toliko da su neki učenjaci rekli da je ovaj hadis od Mutaša Hata, od hadisa koji su manje poznati. Od hadisa koji su manje poznati, to jeste da ljudi ne mogu dokućiti razumijevanje ovoga hadisa na dunjama. Međutim, Mi se nećemo, nećemo danas doticati komentara ovoga hadisa zato što može uzeti puno vremena. Međutim, za svaki slučaj ćemo reći da e, islamski činjaci su složni da ovaj hadis upućuje na to da je Kur'an objavljen na više načina. Kur'an objavljen na više načina. Na primjer, evaku muslimu nam također to potvrđuje, to jeste da su sve ti načini od Allaha što je poslanih sallallahu anehi wa sallam primjer preko Meleka Džibrila, ديسه وهذا يوسف ادرس روايه مسلم كما جاء اقرا ان جبريل اقرا على حرف جاء جبريل ما بودوتشو يدن حرف فلما ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعه جاء يا سبعه اذا تراجو دا مي پويچا ise sam tako kazao njega traže da mi poveča ise dok mi nie poveča o na 7 majuti u svakom slucaju kažemo da i da su svi oni od Allaha. Znači svi, svaki kraj koji nam je došao i sve što čujemo, da se uči, da neki uči ovako, da neki uči ovako, znači bilo kada su u pitanju meddovi, dužine, trajanje dužina ili kada su izgovaranje, što ćemo možda kasnije spominjati hemze, a to jeste da li se uči a-ađarmiyun ili se uči a-ađarmiyun sa takozvanim tazhilom. Ili šta ja znam, da neko uči sa imalom, tako zvano el-hudi, drugi uči el-huda sa fethom, treći uči sa taklirom el-huda, sve so je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, naravno, ovaj hadis nema nikakve veze sa sedam kirajeta. Znači, neki mogu pomisliti, hadis da je Kur'an objavljena sedam harfova, to jeste da je objavljena sedam kirajeta, po, da kažem, e, skoro da je koncenzus, islamskih činjaka je da ovi hartovi nemaju nikad preveze sa, sa krajem. Sada ćemo mogu pogledati jedan, da kažemo, kratki e, historijski preglaz. Znači, kako je to išlo? Znači, da vidimo i da pojasnimo, da se uvjerimo da su svi ti krajiti od Allaha Subhanahu wa ta'ala. A to je, znači, da prvo imamo Džibrila a.s. I Džibrila a.s. to nam je znači, poznato iz druge stvari. Znači, kada smo slušali govorili objavi Kur'ana, da je Džibril, a.s. taj koji je donosio po saliku, sallallahu alaihi wa sallam, objavu. Zato imamo da po saliku, sallallahu alaihi wa sallam, prima objavu od Džibrila, to jest jeste prima Kur'an, koji ga prima, kada ga prima, odmah na ovih da kažemo, sedam različiti harbom. Objih, sedam različiti harbom. Poslije toga imamo da uh, ashaavim, Allahu posanika alaihissalatu wasalam uzimaju od posanika sallahu alaihissalatu wasalam i znači također i ashabi kada uče učenje Kur'ana oni ga ne uče, na, e, ne uče na samo jedan način nego ga uče na različni način i zato imamo na primar da je Boži posanik sallahu alaihissalatu nekoga ashaba podučio ovom način učenje Kur'ana ili da kažemo ono što mi danas zovemo ovom kirajtu nekoga je podučio ovom rivajtu nekoga je podučio ovom rivajtu i tako da je Ashabi Allahu Waqussanika sallallahu alayhi wa sallam Su Prima li različita učenja Od Allahu Waqussanika sallallahu alayhi wa sallam Ja vamoda mogu pročitati Govor Doktor Asimbiya Ido Doktor Abdu'l Qayyuma Koye uh, pisau Hema jednu knivu kirajti Muzove se safahad Fi ulubilu uh, qira'at U kojem kaj je Radiyallahu ta'ala Anhu Razli korsi Međunima ibiilo oni koi suda Allahu Waqussanika sallallahu alayhi wa sallam Uzeli po samo jednom harfu, bilo ih je koji su uzeli dva harfa i više. Od tada različiti kirajati počinu dobivati dobi, dobivati vlastiti oblik i način prenošenja. Razilaženim u kirajatima je pojava koja datira još od vremena ashaba radijallahu ta'la anhum. Posle hijjre, kao što na to u kuću je u kojem je došlo do razilaženja između Umara radijallahu ta'la anhu i Ishaama ibn Hakima, kao i razilaženja Ubej ibn Ka'ba sa nekim ashabom. Mi smo možda čuli za neke od ovih hadisa gdje su se Dej Omar radi Allahu, dej Omar radi Allahu ta'ala anhu, čovak az drugači, suru Furkan, pa Omar radi Allahu ta'ala anhu, vozna ta nebila jesina, Omar radi Allahu anhu, nije vjerovao, mislio da to on došao, sam ti došao od sebe, pa ga je uzeo, pa je rekao, tako učenje, pa je rekao, "O meni me poručio Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam", pa Omar ga odveo pred poslanika alayhi wa salam, pa Poslanik عليه الصلاه والسلام dozvolio jednom da uči pa je rekao haj te da unzil i je objavljeno dopustio i drugom da uči i također mu je rekao haj da unzil i ovakoj objavljeno znači da kažemo ta pojava raznih što učenja i različitih qira'ata je bila prisutna još u vremenu znači Poslanik sallallahu to jest kako ashabe zato mi tako imamo dalje od kutabina znači tamini također primaju Različiti načini, različite qira'ate, različita načina učenja od ashaba radijallahu ta'ala anhu. Zati to nam donalji se do pojavite poznati imam kirajeta. Eh, Sada je ovde jedna da kažemo bitna stvar da na nju ukažim. ja sam hoću posebno staviti imam kirajata iako među ovaj tabiini pa zati dolazi imami kirajeta. Znaci kao jednom posebnom ovaj da kaže jedan poseban period iako među imamima kirajata imam oni koji su bili tabiini. Imamo one koji su bili tabi'ini, na primjer imamo Asim po čijem kirajetu, odnosno po čijem kirajetu mi učimo, koji je vajtu hafsa, on je bio od tabi'ina. post ima neki drugi olaj imama kirajeta koji nisu bili tabi'ini, nego su bili tabi'i tabi i tako dalje. Međutim, radi važnosti ovoga perioda posebno smo izvojili imame kirajeta. U tom vremenu, za vreme tabi'ina radijallahu ta'ala anhum, jedna stvar je bila drugačija od vremena poslanika sallallahu aleykum sallam. A to je da u tom vremenu imamo pojave raznih frakcija, pojave raznih sekti, koji su normalno, znači da kažemo, na sve načine pokušavali da dokažu svoja ispravnost, svojih mišljenja, svojih mezheba i tako dalje. Dolazi dola, imamo Haridžije, imamo Mu'tezile, imamo Šije i tako dalje. I normalno svi oni, da kažemo, kada su pitani kuranskih tekstovi, gledaju da to da tim tekstovima daju svoje tumače, kako bi to ukazano ispravnosti ovog mezheba. Međutim, od stvari koji se također dešava u tom periodu, normalno imamo, na primjer, pojavu lažnih hadisa, znači gdje se prepisiva posaniku sallallahu aleyhi wa sallam, ono što posanik sallallahu aleyhi wa sallam nije izgovor. Također i u kirajetima imamo takvu stvar da te razne sekte izmišljaju kirajete i da ih prepisuju Kur'an. A tako, na primjer, šije... لا كاجم izmišaju kirajte izmišaju određeni ovaj da kažemo rijači koji ubaceju i koji kažu وما ادراك ما نار حامية عمر ومعاوية فريم الرسول القارئ كذا кажу знаште šta je to to je udarena vatra Omer نار حامية عمر ومعاوية ذلك رسول الإيمان وكنتم خير أمتي أخرجت للناس oni dodaju, illa kažemo izmishla i kirajatva, kun tum khyrla a immatin uhridjatni nas. Znaci u miesto, misli najbolji umat koji se pojawi, oni kažu u umme e a immat. najbolji imami imam koji se pojawi, kako pokazalo na od efdaliet ovaj nihovi idvanis imama i tako da li. Znaci u gdnul gdzeri, tlpa mi smo rekli da je bdnul gdzeri, navje kada se kaže, ovaj, zaid nul gdzeri kaže se imamo hajdu l-fan, znači ima mobija nauke, O njemu ćemo kasnije ovaj, nešto progovoriti. Jedan džezari govorići u ovom periodu kaže, tačnost i preciznost prilikom učenja počela se umanjivati. Greške su se počele širiti. Neistina skoro da se je pomiješala sa istinom, sve dok nisu došli ovi velikani, to jest imami kirajeta, iz reda oleme i veliki imami koji su rožili mnogo truda, pa su pojasnili isto, sabrali harfova i kirajete, kao i veđove rivajete, Pojasne su razliku između poznatih i nepoznatih kirajeta kao ispravni i neispravni, srtu na osnovu pravila koje su postavili i uslova koje su pojasne. I uslova koje su pojasne. Dobro. Zatim, poslije ovoga, na primjer, imamo, evo ja sam ovdje, ovaj, samo primjer neki od ovaj, imama kirajeta, to je, na primjer, imamo imama Asima, znači, recimo, za njih ga je da on bio tabijen, uvrosto od 28. godine kojiđeli, zatim imamo na, imama Kirajeta, Radio 160. godine umro pohidiroš, dva rivajita od njega su znači rivajit Verša i rivajit Aruna zati malo dedecira, donara bili i u fesu dobi kase. Jedan drugi od 118 118 godine i imam na primat samo su spomenuli onda Hafsa, ova Arabija danas umro godine 130. godine po hiji. A zaniko drugi ravja mama Asan koje drugi ravija, ima ima ima šta, ima dva va koji drugi ravija. Koje drugi ravija, di mama asme dali? Dobro, 84 koji drugi. Šo. Drugi šo. Drugi šo, nadi Abu Bekr ibn Al-Ayash, drugi Abu Bekr ibn al Dobro. E, kala spita ni mama kila eta. Da je važno i A to je da ni u kom slučaju Da ni u ovom slučaju ne znači da su, e, da kažemo ovi imani izmislili ove kirajete i da su po njima, da kažemo, dobili imena. Znači, ovi kirajete, ili da kažemo rivajet mama Hafsa, mi ga da učimo na to kako ga učimo. I on se zove rivajet imama Hafsa da Asina. Oni je bio prisutan, isti taj rivajet je bio prisutan i za vrijeme postanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Isti taj rivajet učili asharu, učili su da kaže i tabini prija imama Hafsa. Međutim, on se tako nije U vremenu imama kirajeta ljudi su tijeli da tim raznim kirajetima, kako bi lakše prepoznali, tijeli su da im daju određena imena. Da im daju određena imena kako bi kako, bi, šta, kako bi lakše prepoznali. Pa su ljudi rekli ovako, hajde da vidimo, naprimjer, da kažemo, konkretno uzdjeli su Rivajet, odnosno Kirajeti Mama Asima. Rekli su, hajde da vidimo ko je taj, među islamskim učenjacima, među karijama, ko je najpoznati po ovom Kirajetu, ko uči ovaj način učenja, ko se najviše njega drži, ko najviše drugih njemu podučava, pa da ga potom tom imamu ne Pa su pogledali, pa su na primjer videli da Kirajeti Mama Asima, da je po njemu najpoznatiji da je po njemu najprepoznatljiviji ima mase pa su rekli e eh, hoćemo li ovaj krajt nazvat krajt mama asma rekli su hoćemo pa su rekli e eh, ti se odsad zoveš krajt mama asma znači ni u kom slučaju da ga je Imam mase šta, da ga izmislim i da reklo e eh, ljudi ja baš kuči kurana oca zove po mene dobrostu su rekli hajde da lakše prepoznamo pa kako ćemo pa su rekli da ćemo mu da ćemo mu šta? da ćemo mu ima ima nas tako na primer krajt mama nafi hajde da vidimo Ko, na primer, najbolje uči po takvom i takvom načinu učenja Kur'ana, koji je također kod njim bio poznat još prije, pa su našli da imam Nafija tako, da najviše uči taj kirajet, pa su ga nazvali kirajet, šta? Nazvali su ga kirajet imama Nafija, tako kirajet ibn Kessila, ibn Amra, ibn Amira, Asima, Hamza i Kisaja, ibn Jafara, Jakuba i, i Khalafa. Znači, sve su tako, znači, dali im imena, samo kako bi šta? Kako bi prepoznali. A znači, čovo je jedna bitna činjenica za ovaj za razliku od za prepoznat, a to je da su oni ovaj, dobili ta imena samo šta, samo kako bi bili bila prepoznatljiva, znači ni u kom slučaju da su ona nikom slučaju da su oni, da su ona šta da ona bila izmislili. Da. Takođe znači posle toga isto tako revajti ovaj e, zato što imamo AS nekoga područja, ovako nekoga područja ovako, znači videćemo kasnije kako se to grana, pa su isto tako pogledali kada su bili radi, pa su Ova rivajt, jer da kažemo, ovo grananje od imama nas smo nazvali rivajt mama Hafsa, ovo rivajt Šumeta, ovo rivajt Vrša, ovo rivajt Falun, ovo Bezi, ovo Kundula i tako dalje. Dobro. Jer ovo, jasno znači, pošto mislim da ovo je jedna goma bitna činjenica, znači ovo za imenovanje krajeta, znači da kažemo da je to bilo imenovanje već nečega postojićega. Znači njih u izmišljanje, nego imenovanje već nečega postojićega. Dobro. Sada dolazimo u jedan novi, da kažemo, imamo jedan novi period, a to je kada su samske učenjaci odlučili da te krajete koji su bili prisutni, znači imamo sada, znači, e, došli smo do jedne nesigurnosti, kada je u pitanju voda, e, odnosno laž izmišanje krajeta, znači da su imani to opazili, znači da su, da kažemo, ovaj, pročistili to što se ubacio, Zatim Mustafa Dolazi period kada je da sve to zabilježi, da sve to zabilježi u da zabilježi sve to u čitav. Pa među prvima ili jedan broj glemeći neć prvi koji je napisao knjigu iskirajeta, odnosno koji je uzeo čitav i napisao spomenom krajetova jučivakova jučivako ovaj, je bio Abu Ubaid al-Qasimi bin Salam. Inače da poznati islamski učenjak koji je odišo da se četvrte godine po hidri. Među tim on je uh, u ovoj knizi on je spomenuo 24 kirajta, 24 kirajta. Znači ne jedan kirajt, ne dva kirajta, ne sedam kirajta, nego 24 kirajta. Znači još imamo, znači još samo da kažemo u periodu, kada nije se došlo do termina sedam kirajta, to će doći kasnije, nego učenjac koji su pisali, pisali su, neko je napisao, A kre filo, kre fima, fima. A, os, osam kirajta, zatim imamo na primjer ovdje Kao što smo rekli, Al Qasim piše knjigu o 24 kirajeta i tako dalje. Znači učinjaci koji su pisali, ja nisam tijel da spomenujem o druge, nego samo ubejdemo u Qasima kao prvog. Znači pisali su shodno onom broju imama, onom broju kirajeta do kojeg su mogli da dođu. Pa kaže neki su spomenuli šest, neki su spomenuli osam, neki su spomenuli sedam, neki su spomenuli 24 i tako dalje. Posljednje ga dolezi Imam Ibn Muđajd koji ima jednu veliku ulogu ovaj, u razvoju ove nauke, koji, koji imamo 324 godine pohidili i piše svoje dijelo koji se zove Seda, Seda, odnosno sedam kirajta. Za razliku od vremena prije, Ibn Muđahid, kada su učinjaci pisali kirajte do koji su došli, Ibn Muđahid je tijelo da odabere kirajta. Znači tijelo je da odabere kirajte, da ostavi jedan broj kirajta, znači da kažemo što će biti lakše ljudima da i prepoznaju i tako dalje, pa se odlučio da od svi tih kirajeta koji su bili, od svi tih imama, da izabere samo sedam. Pa izabrao samo sedam kirajeta. Dobro. E, islamski činjaci posle njega su se svi složili na taj njegov odabir. I zato do dan danas mi imamo samo nešto što je poznato kao sedam kirajeta ili što je poznato kao deskirajeta. Znači, ne imamo da neko uči šest kirajeta, ne neko uči osem kirajeta, nego kirajeti, kao što ćemo kasniti pojas, kada se uči, uči se sedem kirajeta, ali se uči deset kirajeta. Tako da, čitav umet, svi učenjaci iz umeta, su zasložili i da kažemo dali zaleno svetno na ovaj odabir imama Ibnu Mujahida i da kažemo prihvatili ta njegov odabir sedem kirajeta. Dobro. Onda kada imam Ibnu Mujahid odabire ti sedem kirajeta i kaže, eh, ja ću odabrat imama, Kirajat imama Nafije, Ibn Kesira, Ebu Amr, Ibn Amira, Asima, Hamza i Khalefa i Drugi neće spomenu to o svoje Normalno pojavila se ulema koja je rekla, na čeden broj ulema, znači vremen tog pisanja. Ibn Mujahid je da, tijao je ih je da poruši ostale kiraje. Pa kažu zbog čega je spomenuo i sedam, zbog čega ne je spomenuo drugi, pa kažu ove poruši. Međutim, Ibn Mujahid nije porušio druge kirajte, zato što Ibn Muđahid dobro razmislio i vidio je da drugi na naprimjer neki drugi kirajte, da skoro ne izlaze iz okvira oni kirajte koji on spomenuo. Znači, dobro ovaj, razumite ovu činjencu. Znači, on je vidio da neki drugi kirajte, mimo sedam, u stvari uopšte ne izlaze iz okvira neki kirajte koji on tu već spomenuo. I neko je zbog čega je da ispomenijem kada su so oni prisutni tu, na naprimjer, kada, na primjer, imamo kirajet učitelja i kirajet učenika. I on pogleda kirajet učenika i kaže, kirajet učenika uopšte ne izlazi iz okvira žije učitelja. A i on je postao prepoznatljiv po svom posebnom imam. Kaže, zbog čega da spominjem ovaj kada je dovoljno da spomenem kirajet njegovog učitelja. I onda on, na primjer, spominje kirajet učitelja. Zato ćete vi vidjeti da čak umutar deset kirajeta, da imamo, na primjer, one koji, na primjer, kirajet Jakuba, malo izlazi iz okvira kirajeta Ebu Amra. Kirajeta Ebu Džafara, veoma malo izlazi iz okvira ovaj, e, imama Nafi, odnosno Kaluna itd. Istog razloga, Ibn Mujahid odabire tih sedam kirajeta, znači obuhvata sva razilaženja, skoro sva razilaženja koje su bila bilo dostojna i piše to svoje dijelo Saba. 320. godine. Zatim, posle toga, imamo, dolazi nam imam Ad-Dani, Amr Ad-Dani, koji piše, umro je često 44. godine po heđri, i piše jedno poznato, poznato djelo koje se zove Ettajsir. Ettajsir filakarati sada u kojem sabire, odnosno pojašnjava sve kako uči ovih sedam, da kažemo, imama koje je odabrao imam Uđaje. Međutim, sada da kažemo, na jedan način ovdje dani možda proširuje, pa spominje i ravije od ovih sedam. I za svakog imama odabire dvojicu Rabija, odnosno dvojicu učenika. Ne odabire više zbog čega, zato što su oni sadržani u ovoj dvojici. I to spominjuju svoj <coughs> bilo at -taysir. Tako, na primjer, u prvom dijelu knjige knjige, Dani spominje na primjer gdje se on je razilaze u takozvanom e, Usulu, u osnovama, ili, hajda kažemo, gdje se razilaze u Teđuidu. Kada govorimo o razilađenju među kilavetima, imamo dvije vrste razilađenja. Prvo razilaženje razila u suru, drugo razilaženje u takozvanom furušu, u ogranjcima. Razilađenje u suru, na primjer, biva, da kažemo, u pravilima tađvitski. Na primjer, neko med munfese uči dvije dužine, neko uči četiri dužine, neko ga uči šest dužina. Na primjer, imamo, na primjer, uči samo dvije dužine. Kalu, u rivajetu uči dvije dužine. Ibni Kessir, uči dvije dužine. Dur jo debu Amra, u rivajetu uči dvije dužine. Susi, uči dvije dužine. Imamo šta? ima ko uči i još drugi, da i sada nas ovdje. Imamo ko ovaj med mun fesir uči četiri dužine. Bima un zila A Naprima imamo tu Kalu no rivaj. Imamo tu Hafsa. Imamo tu Šu'bed. Imamo ko ta med mun fesir uči šest dužina. Znači s što u našem kraju se uči med lazin oči bima un to imamo na primjer imama Hamsu imama Basha da mi taj dođe češez dubina zatim imamo na primjer da kažemo razilaženje u hemzetima znači dva hemzeta koja dođu jedan pored drugog na primjer anzarton pa možda poznato da mi uh, u rivajatu imama Hafsa ima samo jednu riječ u Kur'anu gdje dolazi do olakšavanja ili tako uzvano teshila drugog hemzeta a to je riječ دي ا ا في فصله صحبه اع جميل والا الاولى اسكتنا لتسهل ذكر امام حفص او بده ع جميل da kažemo različitih učenja. Naprimer, inna vladhina khafaru svala unu alaihim a'an dvartavu. Imamo, ko uči tesshil drugog hemzeta bez takov zvanu idhala ubacivanja, a'an dvartavu. Imamo, ko uči, ko što je, naprimer, qalun abu amr, uči sa ubacivanjem, a'an dvartavu. Imamo, ko ibdal ibnal, dva hemzeta ko što je veš, ko I tako da Znači tu se, naprimer, razileze u osnovi, pokaže, naprimer, imam Havs, saka ad vahemza ta suči tako i tako. Kaja ibn Kassir, saka ad vahemza ta suči tako i tako. Ebu Amr i tako dali. Znači to je jedna vrsta razileži. Ile, naprimer, dobro, zadvaličimo se samo u svojim, to možemo kasi Zatim druga vrsta razileži jeste je je, da se razileze u, da kažemo izgovara u rječi. Naprimer, negdje neko uči vallahu bima ja'melun. Neko učii bima tamelun, zatim ne učii maliki oiddin, neko učii mallike je oiddin nekorijjeće ahim učije aim, neko učije uči alejhum uči uči i tako dali, da je to su mjesta gdje se razilam da opdarijće aum aji jelejim mišše liči na o prvo razilanje kojemo spomenali ovaj su pita tevidskapravvka. Do nač li se ode druga vesta razilaže nar ko izgovoruje ći da se učii mallike omiddin i da se uči melike je oiddin. zati dali se na primer ovdje uči parihanum makbuda ili se uči faruhunum makbuda i tako dalje, znači to je druga vrsta razilaženja. Znači Abu Amar u svoj dijeli Etajsir prvo govori o njihovom razilaženju Teđuidu, zatim drugi dio knjige govori o razilaženju kako koji koju su uči, gdje se u kojoj riječi, a u toj suri se razilaze i tako dalje. E. Eh, poslije ima Amar Danija, umro 590. godine po hijri, dolazi poznati, poznati, poznati, učenja iz Kirajeta, iz Sažvida, to je Imam As-Shatibi. To je Imam As-Shatibi. Kaže se da nije, da nema knjige koja je poslije Kur'ana toliko učena na pamet, kao što je to dijelo imama As-Shatibja, poznata kao Šatibir, dijelo Harzul Amani u Ovađu Kutahana. Kaže se da nema, da nema dijela koja je više poslije Kur'ana učeno na pamet, kao što je to bilo dijelo Harzul Amani u Ovađu Kutahana. Dobro. Zlokče da. Jočemo se sada odalaz. Imam švant je došo posle mama Dani. I ono dio koji je imam Dani, on ga je pretočio u I on je to dio pretočio u i napravio je da kaže mu stihovima. Pa kaže da başladu bi bismillah bin nazmi awwala tabarakah rahmanar rahima محمد المهدى للناس موسى لتاكو 1630 الى 40 هو يبرود برتوچو дело امام ادان كاجا وفي يسره التيسير رمته اختصاره فاجدد بعون الله تكود كاجا او ديلو اوستاري موسالازي تيسير تيسير دي ماما داني اي او ديلو او ماما значи تيسير دكسمو значи شبرياتي سادرجي samo 7 sadrži samo 7 kirajata znači Shatibia Uh, učenjancima kirajeta se to dijelo toliko odopalo da su jedino, uh, počeli su da jedino kod učavaju se učenike po sedam kirajeta, samo po dijelu šatibija. Jer uslov je, kod svih učenjaka, da kada neko hoće da nauči kirajet, da mora imati neko dijelo koje pamti, koje pamti napome. Pa se kaže, na primjer, ovo govorim, prije pojave šatibije, kaže, učio je kirajete po tom i uči dijelu. Učio je kirajete po tom i tom s tim dolazkom Šatibije, skoro da sva ta druga dijela bivaju i zaboravljena, jedino postaje dijelo Henshog Armani, mogađut Tehani od imama Šatibija. Normalno svaki onaj, zbog čega sada dolazi ovdje, ležitko, zbog leži je zbog čega jedan brovićenjaka kaže da je ovo dijelo knjiga koja je najviše pamćena posle Korana, upravo iz razloga što nikada niko, znači posle mama Šatibija, nije mogao da postane takozvani kura hafiz, da nauči 7 il 10 kirajeta, a da ovu knjigu, a da ovu knjigu ne zna napomet. Znači, sako naj i nas dan danas, znači, ko želi da nauči 7 kirajeta, mora da nauči šta ti je bio napomet. I da zna ko će uči. Znači, kasne kada se dođe na primat tamo, kada se dođe, kada hoće da uči Fatiju, znači ko uči sada o Maliki Omidin, ko uči o Meliki وجوتي من ذا ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند الصراط والصراط لقنبله بحيث اتى والصاد زا ينشمها بخلف المشم من الخلد الاولى عليهم اليه ولديهم بتقدى هاتون ولد ما سنا وانا نازله جن يدس قرزلزي ومالك يوم الدين ا حرف ر وشاطبي ما شاطبي او Znachawa شاطبي او kirajati mama, kisaji, nun, označavamo šta? Označavamo kirajati mama asima. I on nam kaže, o maliki u middini ravihi nasirom. Kaže, maliki u middini ravihi, prenosi ga nasir. R mu označava kisaju, ne mu označava asma, što znači maliki u middini uče kisaju, uče asim. Svi drugi uče maliki u middini. Znači, on nam odma u tome, znači, on posebno ima svoje termine, znači, zato se moraju znati oznake šatibije, šta mu znači elif, kada spomene samo elif, ili kada neku riječ poznije salifu, to mu značava kirajat nafije, ajn mu hafsa, ba mu značava qaluna, jim mu značava vrša i tako daj. Oglavno znači, i zato neki nazivaju čak šatibiu el muadžiza el bašarije. Znači, ljudska muadžiza. I sami ko vidi šatibiu, ko nauči šatibiu, gledam di bio toga vidjet da je to čudo. Znači, čudo kako imam šatibiu, obuhati osjeti kirajate. Kako da kažemo u jednom slivu? U jednom malom snihu koji možda ima nekoliko harfova, oni obuvaju isto toliko kirajeta. On je spomenuo isto toliko kirajeta. Dobre. Zato kažemo da niko znači ni dan danas, poslije toga ćemo pojansiti šta znači gdje s kirajeta preko šatibije, gdje s kirajeta preko tajbe i tako dalje. Uglavnom kažemo, znači, da danas, ni da, od imava šatiba do dan danas, da niko nije naučio da bude kura hafiz, a da ne zna, da ne zna šta, da ne zna šatibije. Normalno, vas da je bilo i dan, danas možda ima oni koji kažu da je kurahafs. Odje neđe nauči malo učiti po ovom malo po ovom malo po ovom kerajtu, dođe ono ljudima što ne zna, provući malo melike o Meddini, alejhimu i lejhimu i odje, kurahafs. Međutim, znači kod imama ove nauke, znači zna se kako se ovo postiže, otim nećemo kasnije voliti. Dobro. Ko se imama Šatibija dorazi imam ove nauke? Znači učenja iz kerajeta kojim nijema pramca. učenja. Ibn Djezari koji godine je godine po Iđri, koji je obišao čitav islamski svijet radi kirajeta. Učenja koji je imao ne desetinama šehova, nego stotinama šehova. Znači čovjek koji je pred nekoliko stotina šehova učekunan. Ibn Djezari dolazi i, ovo ćemo kasnije, dolazi Ibn Djezari i kaže šta? <coughs> Ibn Djezari kaže, eh, mi imamo sedam kirajeta, međutim, Ja bih da protavafim islamskim svijetu i da vidim ima li gdje je još koji kirajet vjerodostojan, a da se ne nalazi u sedam kirajeta. Ili da li ima možda koje grananje? Da li ima možda koje grananje? Od poslije imama Hafsa pa da vidim da primat i to razinaženje, a da je vjerodostojno da i to buha i onda obilazijući predšeho ma Vojić predšeho ma uša moći predšeho ma old odišao u ode znači neman dini išo i pa veliko djelo koje naziva an-nashr fi al-qiraat al-ashr na postaje tek poznati od imamah ibn Dzari Dak kažem napravila drugi odabir. Naći rekao hajde ono i sedam kirajeta koji odabro imam ibn Mujahid ja ću vidjeti koji još imaju kirajete da su vjerodostojni pa da i tu Pa je dodao i ki sedam kirajeta dodao još tri kraja. To skirajete Budžafer, Ja'kuba i Halfa. Naći Ja'kuba i Halfa. Ja po ta isti Half se pojavljava u sedam kirajeta kao Ravija. Pojavljiva se sedam kirajeta kao Ravija kod imama Hamza. I ti muzeje odabrao ovaj odabi 10 kirajega međutim da kažem napravio je veliko razgranolj ovih 10 kirajega znači na primjer pogledajte to ćemo sada pojasniti ima šalati bi se na primjer zadovolje sada ovdje dolazi malo onaj morate malo ovdje sada ume nazmiš da čim vam šalati bi ja došao na primjer uh, I zadovolio se sa samo jednim prenosiocom od ravije. Znači, je ovo dobro zapam. Zadovolio se sa samo jednim ona, prenosiocom od ravije. Dakle, on je rekao, dobro, hafs uče vasnih. Ja ću sada uzeti samo jedan način, spomenću samo jednog šta jednog učenika kod imama hafsa, pa je spomenut Ubejdi ibn Sabah. Pa kada ne samo jednog učenika iz njega, to imam ešnanik jedno kući neka ispo to je Hašemi, jedna dolazi Mamša. Naći imamša tebi, se zadovoljio sa samo pojedinim prenosiocom od svakog šta, od svakog rada. Ja samo mi smo sada odemo vam ovaj ovo, ovo se sada odemo pojasniti, znači samo na jedan primjer, to je primjer imama Hafsa. Ona svakom tako čini kada upita u šurde, kada upita ni u babu kalu ni tako dalje. Ila mu yasr. Ila ma'ud rakina asnoć. Dobro. Međutim, Ibnu Džezari, pogledajte što radi. Ibnu Džezari se ne zadovoljava sa samo jednim prenosijocom od rabije. Nego, Ibnu Džezari želi da obuhvati sve rabije. Znači, da obuhvati sve učenike. Pa tako, na primjer, ovdje, ponovo imamo imamo, imamo Hapsa. Znači, je ovo vam je onaj način koji je spomenuo šatimit. Ono, znači, uzima Ubaida, Ibnu Sabah. Pa uzima i ono Eštanije. Imate, vam je tako Eštanije. Međutim, Sada učinanje uzima, ne uzima samo jednoga. Naprimer, vama je koga bi uzim? Hašina. Možutin sada uzima Hašina, koga bi uzima Bintahira. Zatim uzima drugi, drugog učenika od Hafsa, a to je Amr ibn Sabah. Kažu da to bio obrat ovoga, Allah ne bi ne znam. kada su pitanju granja ni odnjega, uzima Zara'ana i uzima Elfiva. I tako svoje iskodi bi. Znači tako da, je deset kirajita, da kažemo, da su kirajeti potajebi puno puno veći, puno obšerniji nego što su to kirajeti po Šatibiju. Iako je paštamo Ludmund Gesari je došao i napisao jedno djelo koje nazvao je Durr al-Mudia utri kirajita. To su to je napisao djelo kao dodatak i potpuno onim sedam kirajeta, odnosno onoj Šatibiju. Međutim ta tri kirajita se zadovoljio sa uslovima mama Šatibija. Ispomenuo je samo Tako da imamo onda šatibir plus durna je deset kirajeta. Međutim, tako zvani deset malih kirajeta. Deset malih kirajeta. A deset velikih kirajeta su ovi kirajeti po Tajibi. Znači gdje vidimo koliko ide ovo šta? Ovo grana. Znači pogledajte, tako možemo i, da kažemo ispod se graneju i tako se grana svaki riba je. Tako ja se sjećam neki nekih svojih šihova koji smo spominjali. Kažu da je 10 kirajet Abu Şatibi u odnosu na 10 kirajet Abu Taybi kaže ako jedan mali čošak u odnosu u jednoj sok u odnosu na cijelu sok. Ili na primjer da kažemo još je ova jedan kirajet preko Taybi je možda obuhvata da kažemo ja sam tako slušao svoje šejhove kaže jedan kirajet a primjer kirajet Ibn Amira je puno težak pa Taybi kaže kirajet Ibn Amira preko Taybi je ko si 10 drugi kirajet alafu preko Şatibije i drugi i drugi To jeste toliko se šta, toliko se hraneju. Ne, <tip> <tip> ne, ne, drugi kiraj na Amira. Ovo je samo, znači, ovo je, eh, znači, eh, to je bilo razlika između deset velikih i deset maleh kiraja. Dobro, sada uslu tođe da spominjemo čije ste se spominje u voj nauci kirajet, privajet, vođr i tarijet. Znači, ovo su četiri termine koje se čije ste spominje, Znači, pazite, pazite, nije ovo samo uh, kirajet, nije ovo, da kažemo, nije ovo vezano samo ovi termini za one koji žele učiti kirajet, nego i za one koji žele da uče teđuvit. Znači, mnoge stvari u teđuvidu su, znači, usko povezano sa ovim stvarima. I mnoge stvari, važnost nekih teđuvitskih pravila i stvari, te vidimo kada spoznamo i druge kirajete. Zbog čega? to što nije dozvodilo miješanje kirajeta. I zato, na primjer, vidjet ćete, kada budemo govorili o meddomunfesiru, Medmun fasir preko šativije, preko, preko hapsa se uči četiri družine i nije da je dozvoljno kratiti, nije dozvoljno učiti bima unzir, vajkvama unzir, nekako mora da učiš četiri družine isto kao, šta? Isto kao medmun fasir. Međutim, tek drugim predajama se prenosi taj medmun fasir šta prenosi i se dvije dužine. i on ima uslove. I on ima pisala posebna dijela o uslojima učenja meta mtsela biologa. Dobro sa to da vas ovaj da kažu ne znam. Međutim nama zbog čega se gdje se ogledaju bitna sloboda, znači što nije dozvoljeno miješanje i brhanje kiraje ta ribaeta i svega tako. Dobro, je šta kiraj je način učenja Kur'ana koji se pripisuje imamu koji se pripisuje imamu. To je kiraj. Znači, način učenja Kur'ana koji se pripisuje imamu to je kiraj. Zato to nećemo reći ribaeta asima Rivayet naafje, ne kažemo kirajet asima, kirajet nafi, kirajet ibni kasira, kirajet tebu amra i tako daje. Mađutim šta je rivayet? Rivayet je učenje Kur'ana ili način učenja koji se prepisuje, pre, prepisuje raviji. A to je, na primjer, hafsu, šo'betu. Kažemo rivayet hafsa, rivayet šo'beta, rivayet varša, rivayet hudbola. I zato je, neinstvenalno, kada neki pišu i kada neki govori, kažu kirajet imama hafsa. Znači, nema nešto što se zove... Nema u Teđivitskoj kirajcu i tako dalje terminologije nešto što je zove kirajet mama hafsa, nego imamo samo nešto što je zove kirajet i mama hafsa. Dobro, šta je veđih? Veđih je nešto što imamo unutar jednog kirajeta kada ti je dato pravo izbora. Znači unutar jednog rivajeta ono što ti je dato pravo izbora. Na primjer, u našem rivajetu hafsa imamo nekoliko takvih primjera, a to je na primjer ا اصول الروم الله الذي خلقكم من ضعف الى من ضعف يعني ممكن نعشتي الى ضعف الى ضعف يعني تو حفص نقول حرم امام право ازبر zatem da kazme na primjer pol az zakrain haram imam ovo da ubdar az zakrain imamak samostačuj a dakareni sam tesi i samo ta sama tešni atomi da meni da je poulao rahid da je da nas međutim riječ a dakareni i napravimo a Allah ja što imamo dva leđa to imamo da imamo tešni al'anha al'an istatu da međutim se što ide ispod rivajata ispod imama zove se talijeku, pa se ovo kaže talijek ubeidu sabaha, talijek amra idu tako da Znači sve što ispod ravija, sve što ispod ravija, ono se naziva, kako ono se naziva? Ono se naziva tarijek. Dobro, na primjer pogledajte. E, šta znači, na primjer, ovo grananje što je Imam Džezari obuhvatio? Na primjer, ponekad ćemo naći u talijbi, u deski rajta preko talijbi, neke stvari koje uopšte, uopšte nema mušati biti. I kod dikodia dokari ili da kažemo nalazimo nešto što kod jednog radije što nismo našli šta što nismo našli kod ega april kod šatibije na primjer ima veliki broj karija preko taibe a to su svi osim suhba i ova dinafije znači svi osim hamza kisaja, kisaya khalfa i nafije. oni svi imaju naprimer, primjer uklapanje muna sa sukunom i tanvina u lam i ra sa gunnetom a pierwsa ucze a pierwsza hafsa w kataibie może nauczyć una ika ala hudan min rabbihim zimza da samo używa idgham bez ghunna yatak majut imod jako taibie nalazimy da uczy idlam sta bez ghunnata i saru awla mara uczy idlam sa ghunnata Reč al-alamin, ha'u sakt. Naprimer, u izuči, kada sajena reč sa određenim, da kažem u oblikom, uči sakt, naprimer, alhamdu nillahi, rabbi l-alaminah, al-alaminah, tako sajena na toj reč. Međutim, prakošati bi je, prakošati bi je to da kažem ne. Ile, Na različku, naprimer, naprimer kada bi ga slušali prakota, bi da ga Naprimjer, ima sektu kada staje وَبِلْ يَوْمِ الْآخِنِ Naprimjer, وَبِلْ آخِرَةِ هُمْيُقِنُ Naprimjer, preko šatimije nikak to ne. Međutim, upravo sa tim gradin, znači, srko je koji učenik je prenio, znači, da kažemo, takve načine, ovaj, takve načine učenja od imama Hafsa, ili da kažem, od nekog drugog, ovaj. Dobro. Ja se nada da ste ovaj. Ovo razumio, normalno ovaj, da kažemo ko nije razumio možda pita i onda iza, tamo, iza me. Na ono strani smo postavili jednu takozvanu šeđeratu kura, stavlom. Dobro, ono nek stoji, nije sada potrebno posti toga ako želi da pogleda, zato smo ga onda stavili. To imamo, to je nekoliko, da kažemo, kuća, instituta, što tamo. Znači, tu su samo senedi neki poznatih karija danas. Znači, normalno senedi sada po sanika, sallallahu aleyhi wa sallam, da vi možda možete vidjeti to ograničani odnosno kako taj sanet ide od je li tako, poslanika sallallahu alajhi ovaj, wasallam od džibrila od Allaha subhanahu wa ta'ala pa sve do danas ovaj do danas nas do do današnji ovaj učenjaka kirajeta tecvida i tako dalje znači taj sanet je sačuvan sve do danas. Dobro. Ja ću rekati sa ovo ili da kažemo ovaj dio predavanja ćemo posvetiti nekim da kažemo pitanjima koje su bitne da kažem, usko povezano za ovo što smo godili. A to je prije svega senada. Znači, važnost senada. Na primjer, ovo sve što smo sada ovdje spominali ovo je šta? Ovo je senada. Znači, Hafs je, Ubejd od Hafsa, Eštani je uzo od Ubejda, Hašim je uzo i tako. itd. Znači, mi, odlike ovoga ummeta, da između ostalog, znači, mi imamo takozvani lanac prenosilaca. Znači, do dana dana se sve zna koje je pred kim učio Kur'an, odnosno, kada bi učeni Kur'an u smislu teči vida, izgovore i tako daj. Znači, taj sened je prisutan. Normalno, taj sened je e, bio prisutan, znači prije, i ovdje kod nas. Znači, naši hafizi, naši da kažemo ono što mi kažemo, hafizi jeda kaj vajeta ili kura hafizi, su imali tije svoje senede. Pa među njima bilo oni koji su putovali u Meku i koji su tam uzeli na uče 10 krajeta ili 7 krajeta. Bilo je oni koji su putovali u Istambu, bilo je oni koji su putovali u Damask, koji su putovali u Kairo i tako dalje, kao što je bilo oni koji su ovdje na ovim prostorima изучаvali te krajete i drugim podučavali. Pa ljudi normalno dolaskom ovog teškog sistema priječnog, komunističkog i da kažemo kada je ta ulama znači nije bila u prilici da prenosi to svoje znanje, znači kada su oni umrli Mi smo izgubili, da kažemo, takozvani taj domaći sa. A mi znači imamo da kažemo hafiza koji su bili, koji su imali svoje sanad. Da kažemo, ajde imazujemo naši domaći sa. I normalno oni bi svojim učenicima znači koji bi naučili ovih predima. Međutim ne svim koji bi videli da su sposobni, oni bi dali, da kažemo takozvani ijazet namu sa sanadom. Pa kaže na primjer, došo mi je ta i taj predavnu i uključio Kur'an. Nprimjer, po rivajtu Hafsa, kaže, ja sam vidio, povud proču ispranu predo mnom, ja mu dozvojavam, da druge područuje tome, a ja go obještava, da sam ja Kur'an uče predtiv, da mi mu dozvolio, on predtiv, on predtiv, i se tako do vsi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, normalno. Znači, da kažemo nestankom to da kažemo senada, gubi se velika osara u nas. Zbog čega? Gubi se za to, da kažemo, što onda Uh, postaje se na jedan način biti fleksibilno kada žem pitan i učenje Kur'ana. Jer onaj koji nekome izdaje hijazet tamo, on ima veliki emanit. On se boji Allah, u stvari, on treba da se boji Allah, u stvari. I ne može on dati nekome ko ne uči isprave. Ko, na primjer, nikako ne može izgovoriti neki harb. Na primjer, kod njega je sve zalimin, znači nema kod njega valimin, koje je sve ono isto uzao, Allah zina nabit aleyhim, gajte, Znači, ne može on takvom čovjeku dati šta i džazat nam, mora i zato nekada prouči jednom preševom, hatu učitelj, kaže, ne, vraca drugi put, drugi put, treći put, čati put, ne, po nekoliko puta, sve dok štih ne vidi da on ehlani, da on sposoban da mu daje džazu kojemu dozvoljava da poručaje. je to je velike manje. I zato da kažemo otada tada, znači, nesnakom te džade, znači, postaje se, da kažemo, znači, dešavaju se neke greške kada je upitan učenita kodaj. Jer pogledajte ovo. Znači, ta je džaza i džaza nosi velike emane. Pa čak i kada uči pred onaj koji nije Arab, čak i pre, kad pred nekim šihom uči koji nije Arab, on mu ne može dati da kažemo, na primjeru, kaže bogavi mi mi Bosanci, nama se ne da malo da izgovorimo. Ova je ilona hava. Ne, moraš se truti, kada ga znaš izgovoriti, onda možeš da učiš predovnom ili eventualno da dobiješ džazu i tako. Znači, zato da kažemo, velika je obaveza, velike mane, vraćanje te džaze, odnosno takvog načina dozvoljavanja drugima da podlučavaju na našem prostoru. Jer kaže kažem, znači, naši Hafizi, Hafizi Ibrahim, Kura Hafizi, Hafizi Ibrahim, Trebinjac i drugi su imali te iđazet nami, bili su poznati i dobri Hafizi. Međutim da kažem, ne kažem ja sad da današnji Hafizi nisu dobri, međutim kažem znači, da se taj emanet pomalo gubi znači, bez te iđazet nami. Jer pogledajte na primjer, kod nas u Bosni imamo jednu veoma dobru slaku kada je u pitanju jačina Hivza, da kažem. Naprimer, polaganje e, pred komisijom u Sarajevu jedna doma dobra se. Ja znači, naprimer, ja vam govori na sebi, ja i kada se naprimer, prije noga što sam došo prije noga što položio odu pred komisijom u Sarajevu, ja sam prije toga bio već dođu jednu, da kažem, tu diplomu, međutim, ovaj način u Sarajevu je kada je u pitanju jačina Hivza možda bolji nego u drugim nekim zemljama koje dole, dole možete naći. Zbog čega? Zato što dole, naprimer, ovaj, ti kada hivz, na primjer shit i napravi ispit kaže haduči odavde haduči odavde tako da užititi kada uđeš sarve pred komisijomaš je svega prsamo pretomasiđi 5 hafiza i ti moraš da kuran proučiš u 14 dana znači i zato ona mi zamuko može da kuran prouči u 14 dana znači jer hi, smo nije loš je li tako međutim a sti ljudi koji nauči kuran pa ono znaš pa kaže ponavljam ne da mi se ovo rodi kada ti budeš sposoban da proučiš kuran u 14 dana, znači da otvod hivza ima nešto. Međutim mojde ovaj je jedan sada drugi problem, jedan drugi nedostatak, a što je to što na primar, ta komisija da će ušte se na bazirane na tvoj teđvi, na tvoje pravine učenja. Nego kaže, mi oni ovaj provjeravamo samo hif tvojmu hafizi odgovoran za tvoj teđvi. E ja sad može da stime one kod koji nije bio dovoljno dobar da ti ukaže na neke sari tako dalje. Zato obraćo govor, po iđajas, znači ijazah u Kur'an nije radi bericatal. Dakle, znači, ni ono da ti še i napiše, nego moraš prešemo poučiti. Čak i mati znači šejh koji uslovljavaju na primjer šejh Ajmen Sulejd odnosno učitelja od gašija na Iklim što im usuđuju što imovne sve učenike to je imam Sulejdin odnosno najveći učenjak današnjice Istač vidaiski rajeta znači kodiga na primjer ko želi da ume džazu mora da na pamti neka djela, da nauči dio al-Jazari od ibn al-Jazari znači stoi nešto stihova kako bi dobio znači kako bi ta teđvidska pravola dobro poznavao znači us tim podneo ponoć da da zna Dobro, znači, neki uslovljavaju čak to, Zbog čega se to znači radi emaneta, nošenje Allahođava šanta. I zato kažemo da je danas govor o iđazi i o senadu i o širenju ove ideje velika stvar. Zato kroz što se kroz to ostvaruje ispravno učenje Kur'ana. I zato kaže jedan broj činjaka način, kao što je, na primjer, ova, u svom šehu šatibije, za ko što je, na primjer, šejih Marsapi i drugi, kažu i spominjuju mišljene i drugih učenjaka, ja je sada ode već spominjati razne vremena, gdje kažu da nije dozvoljeno podučavanje Kur'ana osim onome ko ima enđaj Zetnamu, odnosno onome ko ima san. Tamo nije dozvoljeno podučavanje Kur'ana, jer da kažemo učenje Kur'ana osim ko ima enđaj To je normalno broj jednog učenjaka. Međutim, čovjek kada se nađe u mjestu da to nema, učiće od najboljeg što ima. učiće će od najboljeg što ima. Međutim, pogledajte koliko je olemakirajte i te da bila ljubom ona na ovu stvar da je šta, znači da je toliko znači, to čuvala i da je rekla da nije dozvoljeno da Normalno, mojete sada ići i govoriti, razumiješ, a, pita tak se ima ili džaze, pa ne smije se pretevo učiti. Ne, nego kažem, jedan broj učenjaka da to spominje, znači radi ukazivanje na ovu stvar. Normalno, čovjek je, znači, uči predomim, što bolje ima da pred njim uči, on pred njim uči. Dobro. Ova, normalno, da kažem, ova nauka je bila, kao što sam rekao, mnogo prisutna kod nas. E, ova nauka je bila mnogo prisutna kod nas i da kao je bila je možda na jednom zavidnom nivou. E, kao što sam bio, rekao, u, na primjer u je bio jedan period, možda tamo nekde 1200, početko 1200 i nekih. Nema problema, par drugu bateriju. 1200. i neke hiđretske godine je bilo, na primjer, da je nauka teđvida, neću reći kirajeta, skroz bilo zamrlo skoro u Šaan, u Damasku. Znači da skoro nije bilo pravilno učenje Kur'ana. Pazite, u je velikoj prijestolici, u Damasku, u I tada je jedan ših koji se zove šija holovani, ili takozvanija holovani, ili kabir velikija holovani, odnalazi u Meku i tam uči kirajete, tam uči i ima, imama ima ima Hafsa, uči deset kirajete, ako šatibir i durri, I vrećaju se u Damasku. On to uči pred jednim koji se zvao shih Merzuki. To uči u Mekke pred jednim Taj shih Merzuki je teda bio muftija maliki iz koje me zelo to vrijeme, pred tim shihom, je učio jedan bosanec koji se zao shih Abdullah Kaukče. Znači, shih Abdullah Kaukče. Nije to najkak Kaukče iz Hadžiloje, je nego jedan juz prije. Iako ona lična koja se spomnije u Hadžiloj, Kada je to bio jedan arv, međutim još prijatelj, ovaj je 1256. godine učio pred tim šihom. I ovaj naš, ovaj naš Abdulllaka učio, je naučio i učio pred tim šihom mrzuki i od njega je uzuo deset kerajeta i po šatibi, i po duri, i po taibi. Međutim, taj Haluani koji se vratio u šam i koji je bio obnovitelj nauke teđivida i toga mi je imao taibu, nego imao samo šatibiju, je duru. Što znači da je Bosna u tom vremenu, znači da je Bosna imala karije koje su učili po Tajubi, a da je Damask, da je možda šal, nije imala one karije koje su učili šta? Koje su učili po Tajubi. Znači ovo možda jedan podatak govori, znači ovo je bilo ovaj, u Iđazetrami koja se nalazi u Gazinoj Gubileteci, kaže, spominje se znači da je to bilo 1256. godine, kaže ovaj je došlo nam i Gosarad, i Sarajeva, i Iđarecki. 1256. godine i predama nam, pred je proučio, i između ostalog spomeni da je pred njim proučio deset kirajeta po Tajini. Da je proučio deset kirajeta po Tajini. Znači, pogledajte na kojem, da kažemo, zajednom nivou je bila ova, da kažemo, nauka ovdje kod nas. Dobro, zatim također e, stvar koja postavlja se pitanje. Jeste zašto učiti kirajete? Ja dok sam učio da kažem ti deski kirajete, ja sam sebi često postavljeno pitanje što ti ovo učiš. Jer stvarno, ko želi da nauči deskirajta, trebaju vremena. Znači, trebaju ti stihovi da se nauči. Trebaš naučiti možda oko hiljada i po stihova. Međutim, dom, zbog čega čovjek to da nauči? Na, na, naučiš hiljadu i po stihova, da kažem, možda si za to, za to vrijeme ili što ja znam, moglo se da nauči naučiš dosta hadisa napomjet. Je li sada je fdamnije da čovjek zna na napomjet, ili je fdamnije da zna ovaj, ovaj kirajta, tako da. Je. Ja vam odmah kažem na početku jednostavno da od pozvamani ovinki rajita. Nema neke ama baš velike fajne. U jednom smislu, u smislu da sad ti da ukrajmec ukrajit se sadrži razilaženje učenjaka, da kažemo na primjer, odma ima mesela, imaoga, nema tome serva. Naći ovde ti naučiš, ova uči kako, ova i tako dalje. Dobro, međutim šta je ovdje na primjer od stvari podstreka koji mogu biti za čovjeka? Prva je draga bractva. Jesne Kako se čovjek poseća kada poznaj da kažemo, ili kada uči Kur'an po svim načinima koji su objavljeni na srce poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nema su mjegovu stvar koja na jedan način unosi radost čovjeku u srce. Znači ne samo po jednom od tih mnoštva tih načina, nego sada si kadar da kada učiš Kur'an, da kaže nam po svim tih načinima koji su objavljeni na srce poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također što čovjek da kažemo sa ovim kreativno. Naći biva u prilici da se mnogo mnogo više trugi sa Allahu da se druži sa Kur'anom i da šta? I da tako biva veza. Naći njegov post, njegovo ponavljanje, njegovo podučavanje i tako dalje, je sve vezano za to. Naći nema sumnje da u ome, ovaj da kažemo da u ome leži jedna velika, ovaj, jedna velika činjenica. Zatim također o ti stvari jeste što je ova nauna zamrla ovdje kod nas. I normalno danas na, na nama kao generacija kaže, ako ponovo to oživimo, znači, znači jedna velika stvar. Znači, prvo zato što čovjek kada oživlje nešto što je zam umrlo i kada bude sebe, znači svi koji dolaze poslije tebe, makar stotrema godina, imaju šta? Imaš ti se vape od tog njihovog učine. Znači ti šta? Imaš se vape od tog njihovog učine. A to je danas kod nas zamljeno, i zato je danas ta prilika, znači mjesto, je prilika, je pogodna da se to oživi kako bi mi imali se ovakve od onih da kažemo koji će doći posti koji će to učiti. Međutim, također, sa samim učenjem kirajeta u jednom narodu i što se taj narod brini za Allahu Đerlešanu u knjigu, to znači da će Allah Đerlešanu čuvati taj narod i da ima haja u tom narodu. Jer, pastovo, pogledajte je samo odlike ovoga umeta. Pogledajte odlike nas muslimana. Znači, mi, mi ne samo da kažemo kao ume da se brinjemo da naučimo Kurana, nego brinjemo se za svaki je harf. Za svaki harf. Kako je objavljen i kako je izgovoren, da ga poznajemo. I da među nama ima oni koji tako poznajemo. Pogledajte odlike ovog umeta, što nije data da kažemo drugim umetima. Znači, naša tolika briga za Allah-uđerbašanu u, u A nema sumnje, kaže, da ona je narod ona je skupina koja se brine na takav način i toliko i toliko je ljubav mojne da sačuva Allahu Đerlešanu u knjigu, da će Allah Đerlešanu dati hajir u njima, da će Allah Đalešanu dati, jer što je Sinovj Haav spominio, znači i u porodicama i u, i u narodu i tako dalje. I zato kaže. I zato je, a po najviše, znači što da kažemo sa ovom naukom, se oživljava i ispravno učenje Kur'ana i istravo učinu Kuran. I zato mi znamo, mi htjeli priznati ili ne znači, da, ovaj, da još uvijek imamo veliki broj hafiza koji, da kažem, čak i koji su hafizi, međutim kojima se treba neke, da kažemo, treba dopuna. Znači ti neki nekih podataka, neki da kažemo, da ih zovemo vježbi i tako dalje, a da kažemo se znači mi, znači što kao narod još uvijek veliki broj neko još ne poznaju nikak, ušta blahuđa našanu u knjigu, znači što Naša djeca ne poznaju nešto o manijarove punom Kuranu i tako dalje. Znači, e, ja jedne prilike kada sam bio, spomnio sam o metatničenju u dživni, znači, vjerujte kada sam vidio djecu iz Bangladeša, djecu iz Pakistana, oni ništa arabski jezik ne zove. Znači, djeca 7-8 godina učio je Kuranko da kasetu pališ. Znači, dobalo jedno malo da uči, 7 godina bio on jedni zaspo, dok je čekao da do ovih prozumu da ga predstavlja da uči on zaspo i nismo mogli probuditi nikako. Čeba kaže, evo ne možemo da probuti kaže. Još od onih Amina Tramizas. Jete 60 godina, mislim da to ima. 67 godina ispod. Nađi oni ni starabskog, samo znaju selam alejkum alejkum. Majuti uči Kur'an ko na on stomsu kad ga stavi noga mu dole visi. Majuti uči pokasance. E sad, pita se da postavlja. Jeso vi na, jesmo mi kod na, jesmo naše djeca, kažemo gluplja ili za ostalija, otje druge mjesec pa da mi ne možemo imati tako djecu. Da mi ne možemo imati da kažemo tako važna normalno. Ma ljudi kada se razvije svijest, znači iz među i iz među ostalom nečurećemo da po i svies ovim kirajetima, znači da se moramo brnuti za Allahu te dželle šanu ki bude sakinat kif Allahu dželle šanu fi obijeme, onda ćemo zasigurno imati, zasigurno će bez imati, imate, za sibunočemu imate šta, znači takve djeci. Znači hoćemo da mi kada smo sjeli, ja se jeli, a se spomeno primerednog sheha koji govori kako je njegov babo je ljubomorni, znači da kažemo Sve pod podučavou. I to je posle jedan poznati šeik sada Kur'an hafiz so i poke. Ima i dostaški kaseteš jabr fetah taud. Kaže toliko mi je babo kaže podučavou, kaže da sam usno znao učiti Kur'an. Usno naglas učiti Kur'an. I kaže jednom je majku probudio i kaže pogledaj ga uči a ne griši. Uči a ne griši. Pa ona kaže pa stima a veze kaže I da pogreši. Kaže Allaham i yuslu ka bi pogrešio kaže ja buduri. Ne bi mu dao da pogreši. Znači pogledajte lugomare kada je u pitanju podučavanja Allahove Đalešanu u knjige podučavanja Korana. Znači, da kažemo, e, znači, na pitanje zašto učiti krajete to bi, možda, na svega ovoga ja propustio vama, znači, da razmišljate da li bi trebalo učiti ove kirajete, da, da li ne bi trebalo, da li to ne ima korist ili nema, međutim, ove neke stvari, da kažem, koje smo spomenuli, znači, sam spomenuo što sam premio e, od nekih učinjaka tu i spomenulo, da kažem, što je meni bilo palo tog moga, ovaj učenje, zbog čega možda čovjek da odvoji vrijeme za to da ovaj, se tome posvjeti tako. također. Uglavnom toj prilike je to što je bilo vjezano ovaj, za kirajte, ovaj. Normalno što je najvažnije od ovoga da znamo, znači da kažemo da, da, da, da, da svi ti kirajki, da su svi oni od Allaha džabršanom, znači da nema tu ni malo upliva da kažemo nečega ljudskog, pa da je neko rekao, eh, sada ćemo učiti, ovdje ćemo učiti malik, ovdje ćemo učiti malik, malik, toga nema nego se sunio da Allah i do okaz da kažem izmedju stalo toga što sunio da Allah da šanoo što pored množstva sa množstvom ti jeleva eta mi nemo nikakaj kontradiktu ust. on izmedju nikak bom medju so mno kontradiktuorno se ti kiraj Allah jil šanoo kažem ula ukaan min ande gaili laha ila godju lupi hikila fika da on odna kog Allah bim našli mnogo razilženja množstvom ti to da Allah jil šanoo i za to u množstvu ti da kažem kogleda tobi in I tako dalje, znači mi nemamo nikakve kontradiktornosti, znači da dolazi u pitanje jedan jeraj na osnovu Bogutra. To je bilo to može smo malo dužni, međutim došo na to da toga, znači da čitao Aj. i tako dalje. Pa ako za ovo, imate neko pitanje, znači, da ovo je, na treba pitanje postaviti. na neki određeni perioda, možda niste ovaj razumeli da ponovim ponov, jer kažemo znači da su ovo razumijeno baš Naci možda treba malo ovaj čovjeku da se slegne, među tim kaže ja sam ovo ovako predstavio znači čisto iz razloga kako bi znači što lakše. Znači dobrije ako prvo kaže imate ja se tu uode takođe uđeo u na primjer neki evo e, znači to je изучаvanje kraja kod nas ovaj na primjer jedan e, rukopis odnosno kopija rukopisa šerha ove ovaj, šatibije od imama Jaberi. Ovaj, normalno ti komentara Gesarie, komentara šatibija i dolje Znači, da kažemo dosta dosta to da ima ogazino biblioteci arhiva da kažemo i lokalnim ko ste na primjer kod nam organizacione i tako dalje ovamo možete ovaj pogledite znači takođe ovdje ima ovaj mislio sam neke džaze mislio sam tako, bio sam mimo nije da donesem jednu stav bij džazu da iskopiram iz gaze biblioteke je neke naših priječnih vala ovaj, hafiza i kura hafza međutim nisam ovaj nisam bio u stanju pa se nadamo koboj da ćemo možda sljedeći put kada to da hovala Ja to vidiite, eto te neki onaj nemalo materijala, prvo kaže poželi tamo imamo ono takozvano šeğeratul Kur'ana, prije da vidite ta gradljanje, zatim uz neki imena neki poznati, ovaj kao da ne, da imate Šeha Husarija, njegov senedi, sened neki dugi, Šeha Ajmerišeha Abdul Hasana Kurdije, dugi pa